ochak Bidasualdeko herri mugimenduen irratsaioak Pauzu mediak eta antxeta irratiak ekoiztutako emankizunak Barratsaleon eta Ongi etorriak Herriotsakera Ongi etorriak Auzo otsak eta lenik eta behin bai esatearena denboraliko azken auzo otsak duzu gaurkoa bihar azken gure kunca e, izango duzute entzungai hemen antxeta irratiean eta irailera arte agurtuko ditugu aurekin ba, parte hartzen duten elkarte guztiak hori bai udan ere herriotsak izango duzute egunero zorzietatik aurrera eta urtean zehar indako hainbat elkarrizketa eta beste batzuk ere berriak entzuteko aukera izango duzutebera zorzietatik aurrera esan bezala hemen anantxeeta irratian, laurogeita deratzi puntu zazpi eta laurogeita hamar puntu bost FMM hainbat sorpresa izango ditugu ere bai udan zehar zuentzako baina gaurko saioari e, o Diogo eta gaurko gaiak ba beti bezala asko eta anitzak izango dira. Hasiko gera hitz egiten birasoaldeko sumilduen inguruan, badakizute orain dela aste batzuk, ba, irunen ere mugimendu honek maiatzaren 15eko mugimenduak baino ekimen, baino bat asamblea burutzen ari dituela gure eskualdean ere bai eta horren inguruan, hainbat ba, e, mugimenduko hainbat kiderekin solalzaldia izan dugu eta hori intzuteko aukera izanen dugu bestetik eta zintzilik irratiaren eskutik gazte bat gehiago ez ekimenaren berri izango dugu, baita e, San Juanak eta San Martzialak direla ba, preso politikoekiko elkartasun hainbat deialdi daude irunen, daude eskualdean eta horren berri ere izango dugu bestetik siroka taldearen ingur eta e, asteontan, ete ben, izan behar zuten elkarrizketaren inguruan itsegingo dugu, dugu. E, jakingo duzute akaso ba, elkarrizketa hori egin ez zutela egin ahal izan, bueno, hainbat eh, arrazoien gatik, ez dizuet gehiegi aurreratuko honen inguruan, zeren gero izango dugu aukera, baya, talde ondako kide batekin hitz eh, itzegiteko eta berak asalduko digu zehazki ze pasatu zen. Krisisa ere bai izango dugu, Krisisa atala, sozioekonomiaren inguruko gogoetak, eta guzti honetaz gain eta denbora ematen badigu gaur eh, San Juan bezpera da, San Juan sua bueno, acaso eh, ostegun guztira lehan barkatu entzuten ari zarete, saioaren errepikapena, tartun San Juan eguna eta ez bezpera, baina zuzenean entzuten ari bazarete, ba zarete, seguraski, horregongo zaretela prestatzen, ba, gaurko sura juteko eta bar, eta aukera badugu, denbora baldin badugu, izango dugu ba, telefonoan, e, aitor razin gure lankidea, kontatzeko pixka bat e, nola nolako prestaketak burutzen ari dituzten Mosku plazan. Eta guzti hori bainoelen musika pixka bat, Gaurkoan ba eskualdeko talde bat. du même la ville le pays n’ont aucune importance. Nous sommes dans un contexte mediore, sans envie ni désir, non crée juste un besoin insatiable, tu consomes comme au restaurant, tu peis, tu finis l’off reste supérieur a la. Ez auto duzute lizaabo taldea dugu, eskualdeko taldea esan bezala ongietorriaak bera zerriotsakera, ongietorriaak auzo hottsakakera dans la pratique Je rentre de mon travail et ressors aussitôt Les lumières, les qui clignotent au-dessus de ma tête Et je me demande, suis-je un paysage Suis-je une usine Je crois que perdu comme moi À la recherche d'une présence, d'un regard De notre corps à touché Quelques minutes, quelques heures J'ai de l'alcool, j'ai des pilules J'ai du menton, de l'alcool, j'ai des pilules De quoi tenir jusqu'à demain matin C'est une posture vieille comme le monde Une cigarette, quelques mots échangés C'est une posture vieille comme le monde Un processus mécanique et logique Un processus mécanique et biologique Je te cherche, je te Je te cherche, tu me trouves Tu me cherches, je te J'ai tout mon temps Je te cherche, tu me trouves Tu me cherches, je te trouve. Je te cherche, tu me trouves Tu me cherches, je te trouve. Un coup de fond, des orgasmes Une femme ressent Ses partenaires sexuels Deux hommes vont par leur performance Voici la queue dans la pratique, nous arrivons seul et nous reparvent un seul et cette solitude bou car même dans ces moments d'intimté nous savons bien que nous sommes tous profondément. Juska domen matern Lisaboren taldearen abestia entzuten genuen herriotxak entzuten ari hau auzo otxak, antxeta irratiaren sintonian, larogitaberatzi puntu zazpi eta larogitamar puntu bost fm eta jarraian saioaren hasieran esaten ni zuen bezala, ba, bidazo aldeko sumilduen inguruan, mintzatuko gera sumilduen mugimendua ba, Estatu Espainoleko eta Europako hainbat iritan, garatzen ari den mugimendua da, maiatza kan 15 bere aztapena izan zuena eta gure eskualdean ere, ba, mugimendu hau aurrera doa. Orain dela aste batzuk irungo Zabaltza Plazan biltzen ahatzi ziren hainbat gazte eta ez gazte eta hoietako batzuekin mintzatu gara mugimendu honen inguruan, bilaka bere bilakaeraren inguruan gaurra txaldean bertan, ba, beraiekin izan gera eta jarraian e, beraiekin izandako solasaldia entzuten dugu antxeta-irratia.com Bale, pues nire xabi altzara naiz, eta irundarra naiz, eta movimendua parte altzen vale, dut. Ba, nire miran horatxean naiz, eta etxalartarra naiz. Eta movimendua bidatzoa aldeko ba, identifikatu sentitzen ez ere egunen barrenen. Eh? Apa, nire naiz, irundarra baita eta duela paregataz ere sartu nabit, movimendu honetan. Eta nire ailean, irunga ere bai, Eta gauza horrein dela para batazte edo, asine izela. Kazutzena esan da, indignatuen, sumilduen edo maia txaka magosteko mugimenduko partai gertzaretela, bera zongi etorriak. Eta gaurkoa bueno, pues nirungo mugimendu horretaz hitz egiteko gaude hemen, baina hasiko gerapiskabat hitz egiten bat beste hirietako mugimendu horren sorreraz, zeren Irungoa pixka berandu hasi zen eta zuek beste hiri batzuetan parte hartu zenuten mugimendu honetan beraz nola ikusi zenuten zergatik erabaki zenuten e, bertan parte hartzea eta nola izan zen esperientzia hori parte hartu zenuten hirietan Bueno ba, hiruna e, zitzen e, pixka beranduago e, Poliziak bertzen honako aserretuak erasutu zituenean ba, orre erabaki zen horrela, ba, orrela e, egun batetik e, egun batean ba e, San Juan Plazara joatea Irunen eta asaltatu ziren 30 pertsona eta pixka basalatzeko gertatu zena eta ez geroztik ba, jendea e, bueno erabaki zuten ba, egitea eta, bueno akampadaren ideia izan egin e, ez genuen deuzte de, de, de, baina erabaki dugu ba, dela e, praktikoagoa eta gehiago e, gauzarriago datuko ditugula e, a, astero e, elkartzen bagara. Mm. Ba, se itzi dira bat, eh bakiz suetako batzu Barcelona ibili zinetela, beste batzuk Donostin, eh ez dakit horren inguruan, hor que izan daizuen dueltzen. Bai, bueno, ni kasolitate es Barcelona izanitzen pues a astean eta ba, pasatu nintzen Plaza Catalunyatik. Eta egia san, hango giroa oso ona zen, jende guztia estabaidatzen, itxaldia kantoratu ziren, likuruen irakurketa ausenak, eta rokorrean ba hori normalean ikizarte ematen zuen loz egola horren ara, berizte arazoren horrean, eta eta ikusi nuen lehen aldiz, jendea bazagoela harturatuak, eta gogo pila batekin eztabaidatzeko eta gauzak nolabait aldatzeko zehuz ere egiteko. Eta horrek ere, bat piztu nindu nibaitare baita ere nolabait txaraitz ulterakuan pues, laguntzeko edo zerbait egiteko gogo hori. Ba, igu gure aldatik nire donosti egondu ginen, reningotako asamblea batin inpresio impresioa ditzona eraman denun. Ze, bueno, e, belaien planteamendua, informazioa eskura izate hori eta asamblea hartutako eragakien modua guztatu ba, zitza egun. Eta bueno, e, lehenu guagunin lantaldetan ta hori partu hartu genonan, hori antolatzen zituzten lantaldik gaidi difentik ere buruz, ingurubirua, e, irakaskuntza, bertze gaiak, eta, eta ongi. Gero bueno, aurrengo hastin joan, eta horiak bueno, zituzten kontzertu batzuk antolatuk, eta holako gaiak, bispo taldatu zen bidea bino guztora dut nortzin mae ba, e, e, eskatzen genuen laguntza Donostiarik, ez? Ze batortzea azaltzera nola, nola diren asamblea, asamblea da, kez eh nola itenderen komisioak eta ta gero ba bueno, joaten ni joan itzen bain eh Donostia akampada, eta, eta ideia kantzeko ez eta ikusteko nola de, nola den giroa zen egia da jende e, berarekin egun asko egotea, ba giro berezi batez e, eratzen duta. Ba. Ta orduan ba, bai, asko ikasten ikaste, da. Mm -hmm. Esaten zenuen lehen, e, Bartzelonako desalojoa eman zenian, e, horregontzela erabaki bat, irunen, ba, horrelako ekimena ere bai martxan jartzeko, ez dakit, e, martxan jarri zenutenek, esagutzen zen ja zinieten aurretikan, zuek ere aurretikan esagutzen zinieten zuen artean, edo hori nola baiteko espontanea idade puntu bat izan zuen. Ez, azkenean gu artean ez ginen ezagutzen, batzuk bai eta besteak ez, baina gehenak ez ginen ezagutzen eta pues, irunen elkartuta bero, azkenean pues, konfiantza gehiago izaten ari gara ta, Ondo, dugu, ah! E, donostin, a, jende asko dago, ba, irunen jende gutxioakin, pues, azkenean da pixka terrasago eta denek itxegitea eta denak parte hartzea ta, Pues es que bastante ondo. Yeah. Todos son de yende desbereña gara, eh. Ba Onengatik izango ez balitzaagian ez, eszuk e inoiz hitze edo. Mm -hmm. Bai, gainera hori adin diferenteko mm -hmm. jendea badu Uretaldin, 20 urteetatikan bueno, mm -hmm. egiarran astero astero tortzen zaigu pare baten heldu, badu um, laguntzeko presu bai. Bai. Con mm -hmm. asko Ta, baitre, badago jendea ez dagoen hola oso egoera prekarian, pues eta baduego era on bat, ez dakit oso ona, baina bueno, gainzat ez txarra eta alare sartua dago mugimenduan, ze, edo dakik edonnorri tokatu daki dio que la posigora charbatu sistema honetan eta horrekin kuartzentze hartu dago eta eta altatzeko prozesu. Mm. Igual ez dago soberan ere itzigitea egitea horretaz. Ze Zenolako jendia zegoeratan zaudeten, ba, mugimendua osatzen du zutenok. Pues ni veintran dago Ja, kobratu nuen neukanparoa, parua, ez daukat lanik, eta nago eiten, eta ez es, ego, maso genoz lan abiatzen, eta... Nik ezu bueno, lanik ez da ere. Bueno, ego, el sistema honetan egiten badozu lan egun batzuk edo iabete bat jaso de paroan ez da, bortoan... egorokorra, bueno, gimintzatorainez. Nik, bueno, idaian hasik ona ez lan egan, baina, ordu larte ez daukat horrengo ez da bani generia ingineria ikasi harren eh guain lanenago baino komertziolean eta komisioera izatzen ez duten urte bate batez hitzitu zegoena denik minezinezke jatu zera nada ut ez eta mugimendu osatzen duten besteek osa pentsatzen dut gehiago dago jentzia zoek bezala pos edo langabezian gene mm. gaztia gehiago Zerolako... Oroporrean egian, jende gazten artean langabezi gehiago dago mm. eta pixoat den dago den jendeak badulana eta egotera obe ekonomiko eki bintzatu gehiagoa bai. Eta ja, anturatza gehiago artean, bila den eklena dute bai. Baina nahi dugu, irungo langabezean dugu, nien dugu guztienak Arriz, nain zuzen ere ere da, egipuzkoako langabezitasa e, altuena duen idia Duanea gurek identifikatzen diren Bueno, te toca reqiru une eh, hori, ezpetunai dugu eh bidaso oso osoko hiendea. Bai, badoa ez, bai. Badoa ez mai tarea asambleak onjarrua eramateko moz bai eta bueno, endaia eta bueno, honein grupo jende guztia rakarri nai dugu, ba parte hartzera eta aldoten enean laguntzeko bai honetan. Eta pixka bat eh jendeak ikusteko zertasari sareten asamblea hoietan eh zarete, zertas hitz egiten duzute se se bilaka ere izaten ari du mugimendua ke irunen ondida saldean. Ba bueno, asambleako e, ostiralero izaten dire, eh horretako batzutan ontolatzen gara kartelak tai hartzeko, bertzetan eh ahos zabaltzen da ba elkar, elkar de, eta ba hau aparte elkartzen gara bertze guntan, hori ba planteatzen go, normalin egiten duguna da informazio puntu batzuk azaldu, ez ehon bueno, Islandiako kasua edo ba garrantziko garrantzi txok informazio puntuak eta e, telebistan edo irrati handienetan agertzen ez informazioa azaltzen dugu. Gero behin hori bukatuta ba hori antolatzen ditugu Donostin bezala lan talde batzuk gai diferente geri buruz, ba, inguru girua, autokritika, irakaskuntza ta etxe bizitza, horantz bertan martxan. Orduan hor hitze egiten dena bai, ba, hortan e, bai, talde bako txan nahiko murrizu izaten da jendea, 10 pertsona da taldeko. Orduan denak hitz ditzeko aukera dugu eta akta bat egiten da, ideia hieek ba plasmatuz Ideak ere gustatzen zaizkigu izatea ba, praktiko guk ez da nien dibagantik edo mm -hmm. dino. Eta hori ta, pero, bueno, ba, aldatzen joaten gara, lehenko hastein adi bidezen, ja, e. duzor, nora izan? Ba, Bide batzu jarri denitun, mm -hmm. bueno, horreko hastean bat ez ere genukan eurari denetuna, justo gaurta eta bihar baiteko dena Europan, eta horreko hasteko lan nagusia zen eurari denetuna liguruz informazio eman, eta Donostin 19an igandean egin zen manifestaziorakoa jendea deitut, domoola baita. Mm. Eta eta horien genun gidu batzu jarri, pues hemengo e, Urru Jaen Mobiliaria formatu horrenganean bat, gero beste bat eh demokrazia real jako e, partaide batena euroren ditu nasalduz eta bueno, beste bideo pare bat baitare horren arira eta eta berro jende guztia dituen, itzuenun pues eh en Sabalza plaza ba alkartzeko Donostia goirungo ba, jende guztia bezala pues erresteko norbait ba makarro kamaroazu un gozi salve irundikan eta hori izan zen aurreko asamblean ingenun den una talden horretik on zure ere bai komentatzen aldu zute pixka bat nola juntzen manifestazio hori pentsatzen dute egongo zinetela mintzak batzuk eh no la no lo hice en 100 €aren itunaren kontrako con manifestazio hori ¿no? den sí. aste. Pues manifestazioa izan zen bastante ona, juntuen gente pilla pilla bat, ta hasi zen bulebarretik ta eman genuen no vuelta flora, pues jo ginean eh nola hasta pues, es... Jonan, hasta Jonan ermitatik edo eh. jo Maria Cristina hoteletik ta berriz buetan mm -hmm. jo ginean bulebarrega, ta bulebarren zehauen prestatua pues Eta hitxaldi bat, eta zegoen rosa pues, movimenduaren emakume eh, bat. Demokrazioa real, ja, plataformako. Eta egin zuten ekitaldi bat, eta jendea egon zen super, o sea, denak supermotivatu dako. Eta... Su, eta oso, oso potentea izan zen, bai. Soño asko egin genuen. bai. Ezakit gai zareten oso labur azaltzeko zer den euroaren itun delako oso labur. Bueno, osagai gaiteke. <risa> ba, Euroarituna, ba Eurokoan hartu nahi diren neurri ekonomiko berriak dira, e, estatuek kontrol gehiago izan dezaten neuren ekonomiaren gainean eta batez ere gastu soziala eta murrizteko. Orokorrean zorra murrizteko ideiarekin, baina produktibitatea bultzatzeko hori teoria, baina Azkenean, oh. banko potentinak eta indartxunak, beraien Ipurdia salbatzeko. Mm -hmm. Egin den bueno, lehade bat. Eta eh, labur-labur esan da, eta oso gondorak. <laughs> eh, beste hitz egin dugu joan den Azteko ekimen horretaz. Poatzen hitz egitera horre ba, ikusten duzuten beste ekimen horreta San Juan Gauan, mm -hmm. Gaur Bertan gorde gaurko kontsulentzat errepikapen ez zuten dutenetzak baia pasatua egongo da baina gaurren zuten ari dutenetzak mm -hmm. ba deialdi hori zabaltzeko daingo dugu hasieran yogun gara San Joanen parantzara ba orduordi bat ba, bueno, egiteko hartu de ez eta eurogitunaren horriak e, banatzera eta nahi dutenek ba, ez ba, daude ados e, e, euroaren itunarekin ba, ba botatzea ez ta gero joango gara ba bentaseko e, Su su sutetala seri, eh, pinikara, lagun itzegindugu hango eh eh, hizla eta naiko posita daude joa e, baburè. Ba, eta bueno, eh, performance bat egitea, ta bueno, ikusiko dute egon gara, ba, hor Bi politikari, bi, ba, bi ba, bankero... Ez dako benei gehi horreratzen. Ba, ez. Eh? E. Bueno, Baina, bizitzia. Esango dugu, bi itzordue daudela, eh, San Juan plazan ba, sute, gudala kontrolatzen duen sute horretan, eta gero landetsako sutean. Amaitzeko, eh, galdetuko izuet ba, zen olako esperientzia izaten ari duen, izaten ari den zuentzat horrelako mugimendu ontan ba, parte hartzea. Pues, Niretzat pertsonalki izan da oso ona, ziren pues, inoiz ez nahi segon batean. Eta azken jendea ezagutu, informazio pilla bat, pues, guretzako ona dena. Niretzako izan da oso ona, osea, bastante ona. Baina ni, ni arro nago, eh? Moimendon eta esparte hartziakin, ze guain arte ni benpen bortz gain, bueno, gehienko abezaraneko paradita behelditua mm. nintzen. Bino ez Arran irekitzen zuen ikan begia, eta guartzen zarelikan, ze nola bizigaren, ba, ona dela borrokatzia horregatik, eta borrako horretan gainera mm. e, irauzten ari zareli denbora, gozien, eh? Bai informazioa bai jendia dena, ba mikaina. Ba, ni ere oso gustura nago, hau izan da hola sartu naizen lehen ekimen soziala eta, eta oso gustura asko ikasten eta, bai, batean ikusten duzu ba sistema ez dela zure gustukoa eta naizbaiti marko da, zerbait zure ardurare badena eta pos, horrekin konten. Bai, oso pozik eta oso harro da. Ba, ni bezala pentsatzen duten jende asko ez zagotu duala horrela. Ta bueno, kontra sentzara ni burua, konformistatzat, baina orain eh bat bezala ikusten dute, ez, e, gertatzen denarekin, ba, zese egin bar dugula ta naiz eta lana izan, ba, besten e, subimengatik den, denon, denon artean egorrogatu bar dugula. Bai, eta nik, e, puntu bat, e, garrantzitxe dintzei dure mundu mailan begituta kanpotik ikusten dena ez, Islandiako kasu hartuta eta Espainiako kasu hartuta, bazkanen direla bi mugimendu txiki, eta gure hartin igual ere ez gerra lagu hartzen. Ezen bat ari garen egiten ez, eta poliki-poliki ba, haunditzen joanen dela, eta tendar hartuko dula eta zerbait aldatzeko gai izanen garela. Uda honetan... Sentaditos sin razón mendian edoteibaian nada somos na tenemos, no... endaian edota benidormen e guzkia hartu eta herriotsak entzun sentadarna astelenetik kostegunera zortietatik aurrera antseta irratian Tomando el sol Tomando el sol herrimugimenduaren herri saioak Pauzu media kekoiztuta En esta mierda derrincón Y otra cosa que no se atona el sol Hortxe beraz, sumilduen inguruko solasaldi hori, eta esan beharra dago ere bai, informazio gehiago nahi baduzutela, ba, blog bat edo martxan jarri dutela, bidazoak, Akanpa Beraz sorttxea aurkitu dezakkezute informazio gehiago beraien ekimenen inguruan eta barberaz akanpada bidasoa.plazan.net akanpada bidasoabagaazteleraz idattzita zerekin eta emerekin eta orain eta horrengo gaiera pasa baino lehen beste abestitxo batekin uzten zaitutet. haría no estar aquí, hablando a estas paredes Desearía que tus besos no subieran higo de la piel de mis adentros Pero sobre todas las cosas, desearía no haber escrito esta canción yo no deseo que se fueran, no llena de diosa que se quedaran Dicen que el deseo nunca es carne Desearia no haber escrito estas palabras Por hacerme envergar la alegría de saber que me quedé Y que quise ser todo lo que hundía de ese amor Hubo deseos Fue el viajero que no pude quedarse Ahora sé que te quiero sin sombra de deseos urgentes que pude inconfundirme Ahora sé que te quiero sin sombra de deseos urgentes que puedan confundirme Pero es tarde vez, vez. Siento el sonido vacío del eco Tras el adiós que en me has dicho Y es un frío que se me echa con el frío de la sierra de mi pueblo. Me quedaba la puerta cerrada. Alisaboren musika dugu gaur saio honetan, auzo zo hotxak entzuten narizarete, antxeta irratianen, Sintonian eta gure urrengo gaira pasatuko gera zintzilik irratearen eskutik elkarrizketa bat entzunbar dugu, gazte bat gehiago ez ekimenaren inguruan zeren azken urteetan azken hamarkadetan Euskal Herrian hainbat ba, gazte ba, errepresioa jasandute eta hainbat gazte espetseratuak izan dira honen inguruan ba, gazte ekimen batek gazte be, ge, bat gehiago ez ekimena hain zuzen, hain ba, hau berriz ez gertatzea du helburu Honen inguruan mintzatu dira bera zintzilik irratian horeretako gazte batzuekin. kontua bi e, mila zaztian jarraia ikatasei terrorista izan atuzutenetikan, ba, gaur arte berreundi gora gazte atxilotuak, inkomunikatuak, mo, eta torturatuak eta espetxeratuak izan du eta ba, ikusten dugu ba, gaur egungo egoeran olako sarekadek edo ez daukatela tokirik eta pues, gazte guztiek ba, esaten dugu onaino giritxigeala eta ba, ola emango dien erazoei, ba, gazteen aurkako erasoei, dena herri arresi bat, edo gazte arresi bat sortuz, ba, aurre egitea horrelako erazoi Mm -hmm, ba, izalatzen duzuen bezala horrez, ba, bimieta saspitik aurrera, mm -hmm. ba, eperrunda hogeita irugaztel ez, atxilotu zituzten Euskal Herrian, eta horietatik egun da berrogeita bat espetxera du gintzituzten, horien artean zuekere bai, ez? Zuekere gontzineten baita ere espetxean, ez? Hori da, batzu hiurte, eta beste batzu urte bende. Eta hoetako asko espetxean egon, gero atera, batzu jarraitzute barruan, beste batzukuain epaiketa izango duzu aurki, baita ere no la ahora. Bai, bueno, va ba, guain eh orrere tanta oihartzunen aurkitzen gan egoera pizka bada, pues Uztailaren 18tik e, 20 ira eta 26 seitik eh zortz, zortzira e, paiketa dugula eh Audientzia Nazionalean. Eta bueno, horren arira, o sea, sortu bueno, ekimen ugari e, egingo dira basalatzeko eta elkartasuna diratzeko eta bueno, gaitako lehenengua izango da oh, Hostallak batean oihartzunen e prentza aurreko bat emango dugu, Bargazki bat arte nahi dugu gazte bat gehiago bezen loguakin, Ba, pizka bat, ba, deialdia hortikan ba, aurrera gaungo dien ekimen guztietara. Oiharratsaldeko bostetan izango da. Bueno, hemendikan izan hasieratikan, ba, gazte guztiak animat animatzeko, bertan parte eta elkartasuna nieratzeko ongetorriak izango diata denen artian e, erantzun behar ditugulako olako erasoak, ez ez bat karri gazten aurkako erasoak, eta Euskal Herri osoko erasoa dela kontsideratzen dugulako. Gero uztailaren ilaren iruan, e, bertso saio e, bat egongo dani arratsaldeko narratxaleko zortzitan, pixka bat e, e, ba, ekonomikoki e, diruatatzeko, pixka bat ba, epaiketako sogarestiak atatzen dira lako, eta pixka bat helburu horrekin ba, elkartasun, E, ekonomiko helburu horrekin, sei eurorren truke. E, gero ustalaren amasegian, gazte bat gehiago ez deguna sortu, e, antolatu dugu oi bertan egun nosoko egitaraua antolatuta dago, bago izian erri kirolak, e, errien arteko kirolak izango dira, berzen ikerazten dut, horretek. Eh? <risa> e, gero bazkaia, gero kitaliango da, gero bazkaia, gero poteo bat, eta gero kontzertuak. Eta gero ja, ustalaren ogeita bian, E, manifestazio, herrialdeko manifestazioa Deitu dugu e, Oihartzu nik, bueno, e, Arraguatik horeretara Piskate herrialdekoa, e, baik eta salatzeko Gero hau da gazte bat gehiago Ezen plantean bendua, edo, bueno Eta gero beste herri sektore batzuk Antolatik uste, beste ba, Ekimen batzuk Ekainaren hogeita marrean e, Zuloaga plazan izango da pixka bat e, Ikusita hogeita zazpian ere Baterakuneko E, paiketa dagola, ba, e, paiketa irauten duen artian, zuloaga plazan egon goda, esakampada ba, bat, ogolako zerbait, salatzeko eta goita amarrean izango da pixkat gazte perspektibatik eta gazte etorriko gazterasoak salatzeko. Eta gertan prentxorreko bat egon goda, ekainako goita amarrean, zuluaga plazan. Eta gero ere, esan ustalaren amabian gurasoak egin duten e, eskualdeko dosierraren aurkezpena izango dela, xempela Eta bertan ere, ba, izango da, ba, eskualdean e, e, gure atxiloketen inguruko dosier bat. Eta zegoretan orkitzen Eta gero, guztailaren e, amalau e, e, behan, besarka... Torkizunari. Besarka etorkizunari. Besarka etorkizunari eragileak e, ingo du pixka bat, ba, arlo pertsonaletik edo humanotik ba, elkartasuna eman bazte guztiei ez. E, nienzen nien izango da ere. Eta, bueno, hau da pixka bat, eskualdoen tan e, antolatuta dagona epaiketari bitarte. Milo nela ere, azpin barratu, ba, e, ezkera labakarrak, oza, ba, arsaldeko gaztak, ezkera labakarrak baituak izango diela, oza, e, donostiko gaztiak e, sententziaren zaidau daude eta gero algortako gaztiak ere, ba, iran jane izango direla eta pixka bat, ba, bai, azpin barratu nahi dugu, ba, e, garrantzi hori edo behar hori gazte benetan elkartu, eta guztio nei, aurre egiteko eta erantzuteko. Mm -hmm. Ego, gauza no, morduzka bat, imaginatzen duzua indikan ere gauza gehiagoateako dira, zer lehen esan duzuen bezala gaur ere bai, gau nintzatorri baino lehen, bai, erriko eragilekin bilduteak ontzaretez, nola ikusten duzue, zuena, kartazuna espero duzue, imaginatzen duzua baiet, nola ikusten duzu pixka bat herri mugimendua? Hombre, gila esan, elkartazuna bai, jasotzen da, baina, bueno, osa, Osa, kontuta nuki berda, igual gu geala egongo audientzia nazionalean egun hoietan, baina azken finean, ba, Euskal Gazteria guztia epaitzen dutela, osa... Mm -hmm. Baina ikusten duzue pixka bat, itxaropenarekin ikusten duzue azke adibidez udala aldatu da e, Horeetan, bueno, zer esanik ego jartzenen jarraitzen du Baina, bueno, ez, pixka bat aldaketa goi, guaitare ikusten duzue horendikan elkartasun hori gehiago Jende gehiago elkartu deitekela, edo ikusten duzue itxaropenarekin urrengo ba Nikuste, parkatu, egoera honetan jendea ilusionatu badagola Ez dakit ikusten da ba aldaketa dagola eta jendea beti baikorra gartzen da, ez? Ni pertsonalkiraz naiz horren baikor Anineko eskorra naiz Binen jendearen ilusioa eta aguno dena atlatzeko zeha oinik nabartzen dut. Aldatzen nahi dela, edo bentsat ilusio bat bai dago la. Uh -huh. Ez dakini bagero nolatako dien gauzak binen. Ez dago gure esku ez. Segur eski eskida <risa> ez. <risa> zein da esu nahorka egiten duten eskaera? E, bueno, eskepere ez dauzkau ba, fiskalanak nagusazioa eta gero hau bete gero bai mutura sartu du. Eta fiskalak denei zortzi urteko eskaera egiten digu, baina gero hau bete ba ezberdintasunak egiten ditu, ba, ba, bueno, beraien arabera eta batzuei egi zortzi urteko eskaera, hamaru urteko eskaera eta beste bati hamaru urteko eskaera egiten ditu eta epaik eta lehen komentatu duzu izango da, bueno, haipatu dituzun data baita dibidez manifestaziori oi hartzun dik horretari izango dena ustaiako gitabi ez du, esan, baino, justu manetan da, Madalena egun ez, eta baita izango da Madalena baino lehen eta Madalena ondoren ez data pixka batez, igual ez dakite data ez dakitu zona diren jendea mugitzeko, ala bueno pixka batez, herrian presenteukitzeko ez bai, hombra gupentsatzen dugu debo ego dela, eh? o sea, general ego mardu, kalian ego mardu eta herrian ego mardu. O sea, ikusteko herria dela erantzuten duena azken finean. Mm -hmm. Sortu duzu sue eh, web hori bai, baita ere, ez. Eh, ahora ba, ha impactutako data gusti hoiek eta bueno, beste zenbait gauza baita ere ikusi dugu bideoak daudela, Targazkiak atornabado des. Horria da, badago manifestua, gero dago beste bideoen atalak edo oraingo ez bideoa bakarri daukaguna eta argazkia ke bai bai egindako ekimeneen argazkiak eta hola eta gero dago elkarrizketa bat hitzakoa ba egintzigutena ba beste gazte, bueno, gutako gazte batzuei egintzieten elkarrizketa ere bai. Mhm, mm gazte. Ori ba, da Oharso gazte batez blogspot.com Oharson gazte batez blogspot.com Hola, bueno, ere jarriko du lotura jarriko joguta eta hori ga, da. Horrekin aipatut, ba, bueno, ba pare bategunetan egunetan adidez 1500 pertsona digora sartu dela, ba los potonet anda, bueno. Os ba, sartzea, ikustea badago hor a txikiteko ja, txikita ere, ¿es? Omenmen be ya ni zaitez, saben funtzionatzen den, eh, es man, verdad? Hmenmen verdad, clac. Baita gero tan ovedore, boto, tano, goedeori, boto ah, tano, botua, ez da jartzen ez. Bae, ya, zero, ja, ah, boto, 17 garren boto gureada sentideko. Bai, vale, da ez <laughs> bueno, nah, da ez da ez da ez da. Gero, gero da bildustei, dusteis en gustio llegatatzen ir la zenbateko serrendata ez duten ez da giren orrita, baino hori da. aipatutako deialdiak, ba ekaenaren 30ean ez, bai goratzea hurrengo asentzen eta gero ustailaren bertso Oridan. Hori gero guztailan hiruan, bertxosaioa... Guztailaren e, amabian e, guraso ekin dako dosierraren aurkezpana izango da xempela retxean, arratsaldean... Dosierra do biltzen dute? Azkeneko urtetako esan dugun bezala bimieta zazpiku urtarrietik aurrera edo... Oaxo aldeko, ez ez ez, gazten dosierra da, oza, sea, bakoitza, ba, amazazpi, amaziz gazte da ba... E, bakoitzan noiz izan zena txelotua, zenien zegoeratan, eta pixka gatorik, gero tortula saraketa batzuk, eta gero bairak urketatxo bat, mm -hmm. gura egiten duten, zehagat, beste. gabe. Gero, e, guztailaren amala hobean, e, besarka da etorkizunari eragileak edo, e, nisenen egingo du, e, ba, betelkartasunadiera ziedo, epaiketari begira, Uztalaren amaseian gazte bat gehiago ez eguna oi egun guztiko egitaraberekin, eta gero uztalaren hogeita bian e, manifestazio, herri e, aldeko manifestazioa. Mm -hmm, Jai, eta hambera eskendeari animatu bertzaio, eta bueno, egun aurretan baita, niruztu, jendea animatu taren godea. Bueno, ba dakit, pentsatzen dute, bueno, ere handeare aurreko astean noen dela aste baita ere unegoetxitatean egintzen, nes? Eta? Ola, itxialdi etola egon ziren, ez dakit, tolako gauzak ere jarraituko dute egiten o, itxialdiak eta o, beste leku batzutako informazio bat edo? Ez prinzipioz egin zen eta gero ekimen nazional bat, eta hemenikan aurrea asmoa da, ba, eragile desberdinekin eta itxialdean aproetxatu zen gazte eragilekin itzeiteko, hau ekere prestutasun agertu zuten, ba, egozertako badaiek ere prestu daudela. E, honi guztia aurreiteko, eta ben ikan aurrean dagoen asmoa da, ba eragile, eta norbanako gazte guztiak elkartu, eta benetan zerbait egitea, eta honei, hau dena frenatzea nola batxe. Antxeto inati Dago guai! Ba, antxete irratia dagoa eta zintzilik irratia ere, beraien eskutikan izan dugu ekimen honen eh, berri, gazte bat gehiago ez ekimenaren berri, eta tamales bain bat gazte, bain bat eh, arriskukin, espetxeratze arriskukin, eta hainbat bat karguekin, baina hantz ere bai beste batzuk eh, libre gelditzen dira, ostiralean bertan, ba, bai, E, libre geldituko da eta hemendikan dikan kriston e, ba, besarka da elarazi nahiko genioke, ongi etorri ibai, fiantzapean libre geldituko da, hori bai handena den pozik e, eongoera zu hemen e, bueltan izateaz, eta beste batzuk e, ba, espetxean jarretzen dutelako, eta beste batzuk ere arriskuekin ba, jarretzen dutelako espetxe arrisku horrekin, bain bat e, deialdi, luzatzen dizk Gute ere, bai, irundikan, elkartasun presoekiko, elkartasun mugimendutikan Ba, jori da, e, urtero bezala, herriko jaiak e, badatoz Eta, bueno, ba, zukondosan desun bezala Urriungo e, preso eta 10 aldeko ekimendez berreinak burutu ditugu Eta, bueno, ba, bertan partartzera gombidatu nahiz dituztegu Urteroko espetxe herrek eta da San Juan bezperan, hogeita iroan, e, Moskun Gero, bazkari herriko eantulatu da, ekainak e, hogeita bostean, larunbata animatuzen du nahi zaituztegu, ere bai bertan parte hartzera, eta bueno, ba, gero egun seinalatua, ekainako geita mas, samartza legunen, ba, bueno, ba, beraien aldeko brindisa ingo dugu, eguardik batetan, plazan, eta gero bueno, bargazkia aterako dugu, ba, beraiei bidaltzeko. Bukatzeko ekainaren hogeita lauan, hostiralarekin, hilabeteko asken hostiralai izan da, preso eta ireaslarien politikoen aldeko, elgarretaratze berezia izango da. Hori da, bai, azken ostiralak batera, ba, iabetero egiten duen bezala txeratek, e, atxaleko esaspitar ditan, muskutikan irtengo da kontzentrazio ibiltari bat, eta gero balkartu ingo gara zabaltza plazan, eta bueno, ba, karakterizazio bereziamango dugu, ba, barreko jaiak izanikan. ikan. Benazortxe hainbat deialdi, preso politikoei elkartasuna adierazteko, E lehen esaten duen bezala, ba ongi etorria emateko Ibairi, e, ba beste txo bat dedikatuko diogu gaurkoan Lisabo entzuten ari gara, Beraz, Ibairentzat baita preso politiko guztientzat oien artean Carlos aipatu honek nuke bereziki eta nola ez ere ba azken egunetan hain beste itxe egiten ari den Aurore Martinez Martinetaz, ba berarentzat ere bai urrengoa bestia. Asioaren hasieran esaten ni Siroka taldea ETV-ko programa baterazi jola aste honetan, baina e, bertan barazo bat izan zuten eta utziko diot e, ba, Mariari, Sirokako taldeko kideari asaltzen gertatu zitzaileena, ba, aurrengo elkarrizketan asaltzen digu beraz aitor errazkin lankideak indako elkarrizketa honetan. Arratsaleu bai. Bueno, ba, gertakari benetan larria zentsura berriz ere eta kasu honetan, ba taldeari e, unkitu dio. Bai, bueno, iazan e, gure gustatuko litzai guke gauza hauek ba baiatzean ustea, beingoz, baina bueno, ikusten da gain jarrera fanista berdina jarraitzen izaten dela eta bai, Tamales Holanda bai. Uh -huh. Zuek, zuen azken lan orkestera joaten ju zinaten bertara. Bai, e, bueno, guri, e, gombiatu gintuzten no, hori dela ezazko, hori ba, gure lana orkestera, bai elkarrizketan, eta, bueno, abesti bat, akustikoan abestu bergen be bai zenean. Eta, bueno, ba, arazori gabe ara joan ginen, e, zaioa izan behar zen, lauretan edo guatea behar ginen programa, zuzenean, eta, bueno, gu, han egon ginen ordu batan, bazo nufroak eta egiteko. Uh -huh. Eta, bueno, ba, arazori gabe. Egia san, eh, orain egin duten soinu froga, gero ba baskaldu eta ondo, baina justo ba, gu hezi baino len ba zegoen bideo bat eta esan ziguten, bueno, bideo ba, hori jartzen zuten bitartean, ba gu berriro soinu froga eingo genuela, eta holan kamerak ere ba hartzen zituzten irudiak eta. Ba, jakiteko gero beraiek nondik hartu edo bueno, haien haien, osea, ta e, justo momentu horretan izan zen, kamera kasi sirenean grabatzen, bueno, ba konturatu ziren ni soinekoan neraman cha e, pairopiña ezin zutela esa uh -huh. neukan, bueno, ba, txikitsua da, baina neukan jarrita soinekoan, hmm. Ta zuzendaria e, que, bueno, langile batia esan zion, mezes opina. Piñori gertxeko e, eta bueno, zaino, ba, bueno, ne? Entzuleak pizkako katzeko, hainbeste e, salaparta parta edo e, arazo, e, sortu omen duen e, piña, e, zuzen ere, ba, bueno, euskal preso politikoen, e, euskal herriratzearen aldeko e, txapa bat zen, besterik ez? Bai, hori da, euskal herriko maparen e, eziekin, e, bueno, ba, betikoa, hori piña zen, bai. Eta, bueno, hori, ba, esan zigun, e, bueno, esan zidan, e, kentzeko piña, eta, bueno, nizan nion, ba, baizet, ezuela, noski, noslaken duko. Eta, bueno, langilla joan zen, da, gero beste langile bat etorri izan, imaginatzen dut, igual, kargo, kargo altuko ba, edo boi nortzak inor zen, egia ezan. Eta, bueno, ba, esan zigun, bueno, ba, itb ez dituztela onartzen honartzen publizitatea, bueno, ba, olako gauza publizitatezkoak, Ezan zigun, bueno, eh, aieke nahiago zutela esan, ze, bueno, egin ez esuten bai grabatu, ta niri bakarrik horpeia edo behiak grabatu, eta, bueno, legalak izan ziren, haien iritziz, klaro. Eta, bueno, ba, azkenean, esan ziren, bo, justo bi minutu falta ziren guatera txeko jahirean, uh -huh. gainera eh, aurkezleak esan zuen, bueno, ba, publizitate ostean zirok abalator, oza, esan zuen, uh -huh. eta publizitatean bertan, bueno, ba, Ba, eta horri zen nori emakume hori eta zanzigun ba piñarikin ezin genuela hor platoan egon eta bueno, aldegin genuen. Uh -huh. e, gartakari honen aurren zuek, zenuako irakorketa iten duzute? Bueno, ba, ez, du, ez, ba, ez dugu sorprezaren dirik jaso, e, iteberen jarrera zenolakoa den ikusita e, oinela urte batzukta ona, ez? Uh -huh. e, bai, bai aurreko jagintariekin eta bai hauekin. Gertatzen den hauek agian eh, ez dira inzibidinoak ezazaten den moduan, eta den egiten dute hor <laughs> egiten duten moduan, baina, ba, bueno, ba, hori zin jarra zin nahi gaituzte, eta, bueno, ez dakitze, ze gaitik egiten tusten gazauek, zegainera nik uste horain e, honek daukano jartxuna, ba, ondi da, ez, ta, uh -huh. bueno, bintzate jendea, bueno, ba, eskandalizatzen da horreindik, ze, normala da, ez, pin matea gatik, Ba, kanporatzea platotik ba. bueno, mm -hmm. nuski, jarrera fascista da, ez da e, abestera batera deskribatu gure uste Antxeta Irratia puntuko ba hortxe zirokarik gertatu dakoa ETVera zijoaztenean abestera eta alkarrizketa batetara, urrengo gaira pasatzen gara zuzenean zeren demora gutxi gelditzen zaigu hori bai, auzo zo hotxak entzuten arizarete, eh? Antxeta Irratiaren sintonian eta orain krisisa Kresia hitza, bolo-bolo dabir azken urteetan, hilabeteetan, hasteetan, egunetan. Kresialdia ordea, finantza datu, interes tipo, eta euribor maila baina askoz gehiago da. Zenbaki bi horien atzean, milak aurpegiez berdin, agian berdin, beraienetekin, guztion min eta samin. Langabe zendo behen omakumeak, ikasketak aspaldi bukatu eta lana aurkitu ezinik dabiltzan gazteak. Erreti irua orbil, baina ere aiasan duten herritarrak. Ezin elikatuz dabiltzan etorkinak. Enpresa itxi eta karela doazen langileak. Etxe beizitzako ipoteka ordaindu ezinik daudenak. Etxeko gortinatzean eskupatzen diren amaika tragedia. Amaika historia gogor, Daude hor. Agentariek entzungor. Beraien altxor gainontzekoen zigor. Oparotasunaren aizea alde zebilenean, denazten goxo, ezerretzen lauso, guztiok eroso, guztia onura eta aurrera pauso. Orain ordea, atzera, ostruken antzera, burual urpean, izkupatzen ari gera. Amaik adibide jarditzazkegu, gogor bezain bigun, argi bezain nilun, iraganak, ala esantzigun. Zuen eskubideen alde borrokatu ezean, Merkatuen esku guztia utzirik jai dutu Eto hori da Krisiaren mapa partikularrean Esklarriaren bihotza sakana dar dar dago puntu gorri bilakatuta. Hiru urteko epean lanpostuen iturburuzen sare industriala Zaharkitzen eta gasegartzen ikusi dugu. Enpresa handiek ateak itxi etekin guztiak irentxi, irabaziei ez zineutxi, eta hor doaz, baliarako bizilagunen handik iesi. Dinesko, Redinsa, Arfe edo Gamesa, Ezetza, Kexa, Iesa, nondago iraganeko promesa eta babesa? Bat, Bi, Amar, Ogei, Egun, Mila, Eguneko ogeitik gorako langa bezia eta sa, ezaldira pasa? Bertan ikasi, Azzi, Eszi, ikusi eta iesi zergatik ezin bertan bizi gure eskualden ere gauzak antseko ez daude hobeto Egia sare industziala orain urte asko dezestatu zutela orduazkeroztik langabezia eta saltua egonda gurean krisierekin ordea guztia txarrera langabezia gora hipoteka ordaindu ezin ditagoen jendeko purua, gora laguntza soziala behartu duten familiak gora kizunik gabeko gazte emakume etorkinak gora. Baina noski. Gurean, turismoa eta lardea, hori da gure norab bidea irten bidea. Erten biden arratsa. Leister bizkar eta saltza, Horrek sortzen ditzaantza. nor konponduko digu horren horrengoreaatza dura handiaren trenak rdezake nabia da ator espainitik lan erreform. Broma, Ez ez, berriz ere langile eta herritarunzat forma. Gure herrian lan egin eta bizi. Hori da gure aldarria. Erabakitzeko almena ordea Madrilen eta Parisen, Aldarrika dezaguno zen, Bil gaitezen Greziren erreskata, hori disparatea. Bigarrengo zirekkin nahi dioteatea. Hori desastrea. Eta herritarrak utxaren urrengo, eta botere duenen poltsikoak betea. Herri erantzuna ez omena duin. Erradikalengi dereitzapean, biolentzia nagusi. Horrela ez, horrela ez. Modu horretan guztia omen galtzaile. Ez alda paradoxa? Ezer duenak zer galdezake? Utikan nazio harteko diru funtxa, zakurraren putza. Eta greziar herritarrek irabaki dezapela behen etorkizuna. lan eta bizi gabehesi esi. Barzelan ere, istiluak nonbait. Kataloniak legebiltzarrean aurrekontuen inguruan eztabeatu behar zupen egunean, aserretuek beren aserrea plazaratu zutan. Biolentua omen, parlamentariak iraindu, mehatxatu eta istiluak sortu. Hori ez omen da bidea, buru gabea. Beraien bidelagunek ere, ekintza horiekin aserre. Hori ez da maiazak amabosteko mugimenduaren izaera jarrera, larria gertarera. Agintariek, polizia nahi. Defentsarekin, alai. Horrela baitaude alasai. Bestela, jai. Baina ondorioa argia. Sozialki inoizko arrekontu murritzenak onartu zituzen. Hori ezalda violentzia Gure herrian jaio, hasi lan egin eta bizi. Gure erabakiak guk hartu, eta ez nahastu. Imposaketarik ez, mesedez, hori da gure aia, graziarren aia, kataluniaren naia, mila urpegi borroka bakarra, egoera txarra, aldaketa beharra, baina asko gara eta hori da gure indarra. A atala zuaitz egiten duena astero astero, sozioekonomiaren inguruko goetak, eta azken minutuetan gaur San Joan bezpera denez eta San Joan zuak erretzen direnez, baiitorrazkin lankidea dugu Urdanibea Plazan Moskun bertako kronikatzoa aiteko Arratsaldeon Aitor. Arratsaldeon Mikel eta herriotzak emankosuneko entzuleak Bueno, Zer nolako giroa dago bertan, orain ez da ordu sua erretzeko, baina pentsatzen dut, e, jendia da bihela ja prestatzen guztia, ez da? Ba, jori da, pixka bat, e, bueno, momentu ontako argazkia egingo dugu, esan barra dugu, ikusi ditugu, lau, kemen dantzataldeko, ba, partaideak, ba, irungutakuan plazaren norabidean, koratuko dugu, Beraile, badaitu ustelak gaur bi ekimen, bat e, ba, gaboiko bederatzetan egiten dela, San Juan Plazan, herriko e, etxea edo udaletxaren aurrean, eta ondoren gartelaren erreketa gaboiko amarretan e, dena. Bigarrenik esan marko genuke, ba, baita poliki-poliki geroz jende bello gerturazen da ari dela, txosnagun honetaraz, e, De, aurten boz txornako katuak daude dula gutxi ireki ditze onduan, e, ohurtza dagoen gaurkoan, ba, bueno, on, gaurkoan e, ba, esnebel zartaldea joko duen proban, probak egiten ari dira eta or, guzti horrekin batera baita Mikel esan barro dago, ba, bueno, e, San Martial edo jaietako desfilean e, alardean parte hartzen duten ba, konpainiak ari direla irungo aldezarra zeharkatzen ikoşi al izan ditugu eh, adibidez ama santaleko alarde konpainia, osea hablar de compañía, alarde público o bat pat egiten eta bueno, ba quiero sinobean gaude momentu honetan irungo urdanibia plazan. Ez jai, ireki era ontarako kriston giroa esaten duzunez gauza pila bat bertan eta gure entzuleak ba oraindik garaiz dabiltzate bertara juteko bai San Joanera bai e, Mosku ingurura eta dauden e, ekintza esberrin horietan parte hartzeko ba, ez dakit zerbait geitu nahi duzun Aitor eh e, mar berko genuke ba ez montoretan eguraldia lagun daukagula Eta jendea ba hori, ba animatzea, ba, benetan egur aldi polita egiten baitu, giro ez ino beha daukagola urdani aplazan, eta, bueno, ja jabatzuk eh, aurre atzen ari dira afari, afariak eh, bueno, eskatzen, irungo txotnetako, ba, irungo txotnetan, ba, baitare, ba, baitare ogitartekoak eta horrekoak jateko aukera dagoela, eta ikusten, ba, ikusten dugula baitare, ba, jendea, ba, bueno, aurretik ari dela, baita ere afalten, aukera zute emendipasatzea eta ongi pasatzeko aukera esin obea duzuela. Eta aukera ere bai, hurrengo egunetan, sanmartzelen inguruan, bakeiago jakiteko antxeta irratiaren sintoniaren bidez, zeren negunez egun, nahin kronika eskainiko dizkizuegu. Bami, eskerra itor, eta hurrengo eratek, bila Aio! eta guukoekin eman behar diogu amaiera gaurko saioari gaurko herriotsakeri bihar ere os tiralean biharrau da errepikapena entzuten ez bazarete eta zuzeneskoen zuten ari bazarete herriotsak egonenda zorzietatik bederatziak arte ordubietatik hiruak arte errepkapenak eta urrengo astetik aurrera ba, egunero zorzietatik aurrera herriotsak udako herriotsaakoari bai Ondo ibili eta aio.